Прізвище, вік, рід занять е, Жан Бірон, 32 роки, колись був механіком Чи визнаєте ви себе винним у викладеному? Визнаючи, ні, значення немає Все одно ви нас розстріляєте Це не так, ви можете уникнути страти Тож розкажіть усе до останньої крихти Як ви до такого дійшли? Ну добре Після великого трясу господар виголосив перед нами промову, заявивши, що місто опинилося в руках, даруйте, наволочі, що ми потрапили на іншу планету, тож треба захистити цивілізацію. І ще... Він трохи повагався. Якщо ми зробимо правильно, то запануємо як у старі добрі часи. Ви брали участь у нападі на місто? Ні, можете інших запитати. «Усі, хто там був, уже мертві. Ними командував син господаря. До речі, господар дуже розізлився на нього. Шарль Гонегер заявив, що взяв заручників. Та насправді він давно домагався тієї дівки. А господар не дозволяв. Мені це теж було не до вподоби. Та Шарля намовив Леврен». «Яку мету переслідував ваш господар?» «Я вам уже казав. Хотів захопити світ». У замку було повно зброї, адже на землі він займався контрабандою. До того ж під рукою були ми, і він наважився. Ми залежали від нього, бо до того вже чинили злочини під його урудою. Господар знав, що у вас майже немає зброї. Він і подумати не міг, що ви її так швидко змайструєте. Ясно. Вивезти. Наступний. Наступним був білявий юнак, який виходив до нас із білим прапором. «Ім'я, прізвище, вік, рід, занять» «Анрі Больтер, 23 роки, студент, факультет природничих наук» «Дідько, а ви як там опинилися?» «Я був добре знайомий із Шарлем Гонегером, якось програв у покер усю місячну стипендію Він сплатив мій борг, тоді запросив до замку, а коли ми гуляли горами, врятував мені життя» Тоді стався катаклізм. Я не підтримував ні задум батька Шарля, ні його власну поведінку, але я не міг залишити Шарля. Я зобов'язаний йому життям. Утім, я жодного разу не стріляв у ваш бік. Це ми перевіримо. Наступний. Заждіть. Ще одне запитання. Яку наукову галузь ви вивчали? Хотів стати аеродинаміком. Хто зна, можливо, це нам знадобиться Ще я хотів би додати… Іда Гонегер Вона зробила все можливе, аби попередити вас Нам це відомо, і ми це врахуємо Допит продовжувався Перед нами пройшли майже всі можливі професії При цьому більшість обвинувачуваних належали до фашистських організацій не знаю, що в цей час було в голові в інших присутніх, але я був дуже збентежений. Багато з обвинувачуваних здавалися мені щирими, а деякі навіть чесними. Було очевидно, що головні винуватці – мертві. Бельтер та його вірність другові викликали в мене велику симпатію. Жоден з інших полонених ні в чому його не звинуватив. Навпаки, більшість з них підтвердили, що він не брав участі в бою. Нарешті зайшов двадцять й обвинувачуваний. Він назвався Жулем Левреном, журналістом, двадцять сім років. Леврен був низенький, худий, мав суворі риси обличчя. Луї зазирнув до своїх записів. Згідно зі свідченнями, ви не належите до підлеглих Гоннегера. Ви були гостем, та є припущення, що ви належали до командування замку. Ви не можете заперечувати, що стріляли в наш бік. Крім того, деякі свідки скаржаться на, скажімо так, жорстоке поводження з вашого боку. Це все брехня. Та я їх усіх вперше бачу. Я ні в чому не брав участі. Мене просто запросили на гостину. От нахаба, проривів хлопець, який охороняв вихід. Та я на власні очі бачив його за центральним кулеметом. Тим, що забрав життя Саливана і Робера. Тричі я стріляв у нього, але не вцілив. «Ах, ти ж сучий сину!» Багато гвардійців, які були в залі, підтвердили ці слова. Незважаючи на протести Леврена, його вивели з зали. «Заводьте, пані Дюше!» Зайшла акторка. Незважаючи на густий грим, вона була явно пригнічена, збентежена і розгублена. «Мадлін Дюше, 28 років, актриса. Я ні в чому не винна». «Хіба ви не були коханкою...» Старшого Гоннегера Ага, обох Вигукнув хтось у залі Усі загоготіли Неправда Гукнула вона Яка ганьба Як ви смієте так мене ображати Заспокойтеся Ану тихо у залі Ми це перевіримо Наступна Іда Гоннегер Дев'ятнадцять років Студентка Її очі хоч і почервоніли від сліз Все ж приховати гру не вдалося Яка спеціальність? Право Боюся, це нам тут не знадобиться. Нам відомо, що ви зробили все, щоб уникнути драми. Та, на жаль, вам це не вдалося. І все ж ви заспокоювали полонених дівчат. Що ви можете сказати про інших обвинувачуваних? Більшості з них я не знаю. Бірон, нібито непогана людина. Щодо Анрі Бельтера його треба помилувати. «Він зізнався мені, що не стріляв, і я йому вірю. Він дружив з моїм братом». «Вона ледве стримала ридання». «Мої бідолашні батько і брат не були аж такими поганцями». «Вела Іда далі». «Лише шалено амбітними. Коли я народилася, родина була дуже бідна. Багатство впало на них несподівано. Засліпило їх, і у всьому винний негідний клеврен. Це він підсунув нещасному татусеві Нічше. І той наївно повірив у надлюдину Лаврен підказав йому абсурдний задум захоплення світу Він здатний на все, я... я його ненавиджу Вона розридалася Сідайте, мадемуазель Лагідно мовив дядечко Мусимо порадитися За себе можете не хвилюватися Для нас ви радше свідок, ніж звинувачувана Тоді ми зайшли за товсту завісу Радилися довго Луї та фермери наполягали на суворому покаранні. Мішель, дядечко, священник і я були поміркованіші. Чоловіків бракувало. Обвинувачувані, не усвідомлюючи, що сталося, виконували накази ватажків. Нарешті ми дійшли згоди. Дядечко прочитав вирок зібраним докупи обвинувачуваним. Жулю Леврене, вас визнано винним у вбивствах, викраденнях і жорстокому поводженні. Усі ці злочини умисні. Присуджуємо вас до шибенниці. Страта має відбутися якнайшвидше. Мерзотник тримався гідно і все ж пополотнів. за зашелестів переляком. Анрі Бельтере, вас визнано невинним у злочинах проти міста. Проте, оскільки ви не зробили нічого, щоб нас попередити, але я не міг тихо. Отже, оскільки ви не зробили нічого, щоб нас попередити, вас трактуватимуть як громадянина без права голосу, поки ви не спокутуєте провину. Виходить, я вільний? Так, ви вільні, як і ми всі. Та якщо хочете жити в місті, мусите працювати. Та я тільки на це і чекаю. І до Гоннегер, вас визнано невинною, але впродовж десяти років ви не можете ні голосувати, ні висуватися на вибори. Мадрін Дюше, вам ми не закидаємо нічого, окрім сумнівної поведінки та зв'язків, скажімо так, сентиментальних, із головними винуватцями. Ану цить! Вас також позбавлено права голосу і призначено на кухню. «Щодо всіх інших», – завершував дядечко, – «вас присуджено до примусових робіт на період не більший за п'ять земних років. Але ви можете зменшити цей термін зразковою поведінкою. Крім того, вас пожиттєво позбавлено права голосу». Полонені радісно загомоніли, адже боялися значно суворішого присуду. «Викруті!» – гукнув нам Бірон. «Засідання завершене». «Заберіть обвинувачених!» На прохання Леврена до нього підійшов кюре. Глядачі, хтось підтримуючи наше рішення, хтось ні, розійшлися. Я спустився з естради і попрямував до Бальтера. Він заспокоював Іду. «Що ж, – зауважив я дядечкові, – тепер я розумію, чому вони так гаряче один одного захищали. Я підійшов до них. «Де ви зупинитеся?» Дюше житиме в їдальні, хоче вона того чи ні. Щодо вас інша справа. Повертатися до замку і не думайте. Він напівзруйнований. Там оселилися гідри. А тут місць бракує. Багато будинків лежать у руїнах. Роботу теж треба знайти. Закон забороняє неробство. А де це зазначено? поцікавилась Іда. «Ми хочемо бути добрими громадянами, тож хотіли б ознайомитися із законом». «На жаль, мадмозель, закон ще не складений остаточно. Є багато різних нотаток, текстів, протоколів засідань ради. До слова, ви ж юристка». «Щойно закінчила другий курс». «От вам і робота знайшлася. Складатимете кодекс. З радою я домовлюся. Щодо вас, звернувся я до Бельтера, підете зі мною». Допомагатимете мені в Міністерстві гірничих справ Маючи наукову освіту, ви невдовзі станете чудовим інспектором Додаткові переваги, харчування в їдальні та дах над головою, як і в мене До нас підійшов Мішель Якщо ти хочеш найняти Бальтера, то пізно, я вже це зробив Шкода, тоді піду по сестру. Астрономія може почекати. До речі, вона мала прийти з Менаром. Увечері він має викласти нам свої висновки. Я глянув на Геліос, що сяє високо в небі. До вечора ще треба дожити. Слухай, Мішелю, можливо, твоя сестра погодиться прихистити цю юнку, поки ми не знайдемо для неї інше житло? А ось і вона сама. Запитаю неї. Будь ласка, зроби це для мене. «Твоя астрономка виводить мене з рівноваги». «Даремно ти так. Вона дуже чемна дівчина і поважає тебе». «Тобі звідки знати?» «Вона мені не раз це казала». І Мішель, розреготавшись, пішов. Структура По обіді Академія наук Телусу зібралась у шкільній актовій залі. Менар підготував звіт. Були присутні Мішель і Мартіна, масакер, Вандаль, Брефор, дядечко, інженери, кюре, учитель, Анрі, Та, Іда, Луї, мій брат, я сам і кілька цікавих. Менар вийшов уперед. Хочу викласти вам результати своїх спостережень і обрахунків. Як вам усім відомо, ми потрапили до іншого світу. Зватимемо його Телосом. Ця назва вже прижилася. Екватор Телуса дорівнює приблизно 50 тисячам кілометрів. Інтенсивність тяжіння на поверхні близько 0,9 земних грамів. Телус має три супутники, але відстань до них я можу лише припустити. Найменший Феба, який, здається, нам найбільшим, розташований за 100 тисяч кілометрів. За 530 тисяч кілометрів – Селена. Більша за наш старий добрий місяць і за 780 тисяч кілометрів Артеміда, здається, втричі більше, ніж ми гадали. Спершу я думав, що ми потрапили до системи подвійної зірки. Але це не так. Насправді, Сол, наше маленьке червоне сонце, це велика планета за межами системи, яка ще перебуває в зірковому стані. Але ще далі за нею є інші планети, що обертаються навколо Геліусу а не навколо Солу. Утім, останній має не менше одинадцяти супутників. Поки що вони перебувають в опозиції. Коли Геліос сідає, Сол сходить. Однак невдовзі, а якщо точніше за чверть Телурійського року, вони будуть у квадратурі. Тоді матимемо то два сонця одночасно, то одне, то жодного. Спостерігати за ними буде зручніше. Задоволено додав Менар. «Дні і ночі тут мають однакову тривалість». Отже, ми потрапили на планету, вісь якої трохи похилена відносно орбіти. З іншого боку, оскільки тут досить тепло, думаю, ми перебуваємо на 45-му градусі північної довготи. Припустивши, що кут обертання дорівнює нулю, можна сказати, що обсерваторія розташована на 45 градусах 12-ти мінутах. А тепер я поділюся з вами дивиною, але можливою. І не такою вже й абсурдною гіпотезою, як і багато інших ідей. Вона спала мені на думку незадовго до нашої зустрічі. Напевно, вам відомо, що деякі астрономи уявляють Всесвіт у вигляді чотиривимірної гіперсфери, точніше гіперсфероїду. У четвертому вимірі ця гіперсфера вигнута, завтовшки лише з одну молекулу. Усе це гойдається в гіперпросторі, який нам уявити вкрай складно. Крім того, більшість науковців, принаймні, так сталося одного разу, вважають, що за межами континууму космос-Земля немає нічого. Навіть порожнечі. Адже порожнеча – це вже космос. Мені таке бачення завжди здавалося диким. Тепер, гадаю, ми маємо доказ, що воно хибне. За моїм припущенням, у гіперпросторі міститься безліч всесвітів гіперсфер, які гойдаються там. До дитячі повітряні кульки в цій залі. До слова, візьмемо дві кульки. Перша – наш старий добрий Всесвіт із загубленими в його просторах галактикою Чумацький шлях та Сонячною системою. Друга – Всесвіт Телусу в його власній галактиці. Невідомо як і чому, але ці два Всесвіти зіштовхнулися. Два континууми частково проникнули один в одного. Телус і Земля опинилися в одному місці одночасно в обох Всесвітах. Знову ж таки, невідомо чому, але один клапоть Землі залишився в цьому Всесвіті. Можливо, Телос також втратив кілька пір'їн внаслідок зіткнення. Тож земляни, ймовірно, полюють на гідр на берегах рони. Що можна сказати точно, обидва Всесвіти мають приблизно однакові швидкість і напрям руху, тож і швидкість обертання орбіт Телоса і Землі майже однакові. Бо інакше чи ми б вижили. До речі, саме це можна пояснити те, що міжпланетна експедиція, в якій брав участь кузен присутнього Тоджана Бурна, помітила викривлення неподалік від Нептуну і повернулася на Землю швидше, ніж планувала. Цілком можливо, що планети, розташовані за межами Сонячної системи, засмоктало до цього Всесвіту. Уявляю вирази обличчя моїх колег, які залишилися на Землі. Утім, я не дуже вірю в цю гіпотезу. Лишається ще чимало загадок. Як пояснити, що не відбулося видимого взаємопроникнення на рівні атомів? Певно, це спричинило би велетенський вибух. Чому катаклізм обмежився одним клаптем поверхні Землі? Нам про це нічого не відомо. Чи дізнаємося ми про це колись? Та є ще тривожніша думка. Химерною волею долі ми потрапили на планету, де є схоже на наше життя. Пан Кюре вбачає в цьому «божу волю». Хто знає? Як я вже казав, мені спала на думку ще дивніша гіпотеза. На якусь мить мені здалося, що ми помандрували в часі, потрапивши в минуле нашої власної планети, скажімо, у докембрійську добу. Можливо, утворився часовий вузол, а Сол – це Юпітер. Втім, крім того, що це припущення пов'язане з численними складнощами, як фізичними, так і метафізичними, характеристики Телуса й інших планет формально суперечать йому. Ймовірно, також, так вважають Мішель і Мартіна Суважі, що ми зіштовхнулися з нашим старим Всесвітом внаслідок утворення складки у четвертому вимірі. Тоді ми перебуваємо в системі однієї зірок, скажімо, в туманності Андромеди або ж просто на іншому кінці чумацького шляху. Хто зна, можливо, майбутні спостереження доведуть це припущення. На завершення я хотів би скинути капелюха перед уявою деяких письменників. Жозеф Ронні Старший у романі «Таємна сила» ще 1913 року передбачав такий катаклізм. Однак тоді йшлося про всесвіт, утворений із тієї ж матерії, що й наш. Усіх, кому цікаві математичні деталі моїх вислідів, запрошую до своєї лабораторії окремо. З цими словами Менар спустився з кафедри і долучився до жвавої дискусії дядечка з Мішелем і Мартіною. Я теж підійшов. Та почувши про скаляри та гравітаційні поля, негайно вшився геть. Луї затягнув мене до одного з кутків зали. Теорія месьє насправді справді захоплює. Та з практичної точки зору це нам нічого не дає. Вочевидь, нам доведеться жити й помирати на цій планеті. Тож треба організувати тут своє життя. Роботи багато. Якось ти казав, що неподалік є поклади вугілля. Вони полетіли разом із нами? «Цілком може бути. Я дуже здивувався б, якби катаклізм не викинув на поверхню стефанські і вестфальські яруси. Налякайся, це лише назви вугільних шарів, що трапляються в цих краях. Та попереджаю одразу, нічого особливого там не буде. Кілька жил чорного вугілля або антрациту товщиною, можливо, від 5 до 30 сантиметрів». «Що ж, хоча б щось. Наше виживання залежить від електрики, яку виробляє завод». А виготовлення ракет виснажило запаси вугілля. На щастя, у нас є алюміній і дюралюміній, бо сталі – катма. Наступні дні були наповнені бурхливою діяльністю. Рада вдалася до низки заходів із захисту міста. За кілька кілометрів від міської межі були встановлені шість вартових постів із герметичним укриттям. Їх заповнили харчами на випадок облоги, та приєднали телефонним дротом до головного посту. Вартові мали давати сигнал тривоги в разі найменшої підозри на появу гідр. Мешканців найвіддаленіших ферм забрали до міста разом зі скотом. Польові роботи мали відбуватися під наглядом вантажівок із кулеметами. Щоб економити пальне, їх тягнув той самий скот, який вони мали захищати. Ми вдосконалили ракети, облаштували справжню ППО, Невдовзі вона довела свою ефективність, коли під час нападу гідр із п'ятдесяти загинули тридцять. Одного ранку я вирушив на пошуки вугілля разом з Бальтером і двома озброєними гвардійцями. Як я й думав, поклад розташовувався зовсім поруч. Частково він був незачеплений. Решта ж опинилася в мертвій зоні. Жили подекуди вийшли на поверхню. «Звідти буде легше почати», – зауважив Бальтер. Згоден, проте простежити жили в цьому хаосі, скоріш за все, неможливо. Тож пропоную спершу вивчити приховану частину. Як я й передбачав, було небагато жил товщих за 15 сантиметрів. І все ж знайшлася одна завтовшки 55 сантиметрів. Тут багато тяжкої роботи для копачів, у голос розмірковував я. Скориставшись своїми повноваженнями голови Міністерства гірніших справ, я відібрав 35 чоловіків і наказав їм розібрати залізничну колію, яка раніше вела до найближчої станції, і ще одну, яка тягнулася до глиняного кар'єру, звідки ми брали алюміній. Завдяки винахodu Муасака і Вілсона 1964 року, алюміній стало можливо видобувати з глини, а не тільки з бокситу, як раніше. А ми повернулися до старого методу, адже на телусі були великі поклади на диво чистого бокситу. Утім, естранж рішуче виступив проти мого задуму. По-перше, я залишаю вам одну з двох колій. По-друге, у нас немає потреби у великій кількості алюмінію, принаймні зараз. По-третє, хіба завод працюватиме без вугілля? По-четверте, щойно знайду руду, почнемо лити метал. А тим часом старе залізяча можна перелити на рейки. Це ви можете робити вже зараз. Забрав я і два з шести маленьких локомотивів заводу та кілька вагончиків. З вапнякового кар'єру взяв три відбійні молоти і компресор. Так уже за кілька днів запрацювала копальня, а місто отримало світло. Копали вугілля 17 каторжан під наглядом гвардійців. Утім, останні мали радше захищати копачів від гідер, ніж стерегти. Невдовзі вони вже не вважали себе в'язнями, та й ми їх так не сприймали. Бандити перетворилися на шахтарів, а під керівництвом колишнього Штейгера швидко навчилися рити галереї. Так минуло 60 днів, наповнених організаційними клопотами. Мішель і дядечко за допомогою годинникаря змайстрували кілька талурійських годинників. Нас збентежив той факт, що місцевий день складався з 29 земних годин. Щоразу, дивлячись на стрілки, ми мусили вдаватися до складних розрахунків. Ми мали два типи годинників. Циферблат першого типу був поділений на 24 великі години, а другого на 29 земних годин. Врешті-решт, через кілька років ми винайшли систему, що чинна досі і знайома вам. Поділ дня на 10 годин по 100 хвилин а в кожній хвилині 100 секунд, своєю чергою поділених на 10 частин. Нові секунди мало чим відрізняються від старих, земних. Зауважу, що одним із перших видимих наслідків катаклізму стало розбалансування великого годинника на ратуші, викликане значно слабшою гравітацією, ніж на Землі. Це неабияк перелякало селян. Запаси провізії, до яких додалися харчі, знайдені в підвалах замку, дозволяли протриматися 10 земних місяців. Ми перебували на Телусі в зоні поміркованого клімату, де тривала вічна весна. Тож, якби пшениця прижилася, могли розраховувати на кілька врожаїв на рік. Орної землі вистачало, за умови, що кількість населення не зростатиме. Телурійський ґрунт здавався нам плідним. Ми відремонтували чимало будинків, тож уже не мусили жити в тісняві. Школа знову відкрила двері, а Велика Рада засідала в металевому ангарі. Іда взяла в свої руки архів, і я не мав жодних сумнівів, що в разі потреби знайду Бельтера саме там. Ми разом накидали чернетку кодексу, намагаючись не особливо змінювати земне право, лише спрощуючи адаптуючи його до наших умов. Цей кодекс і досі працює. Мали ми також залу для зборів і бібліотеку. Запрацювала колія, що вела до шахти. Згодом і та, що вела до глиняного кар'єру. Завод забезпечував наші потреби в електриці. Працював кожен, бо рук бракувало. Містечко нуртувало. Іноді здавалося, що ми жили у великому земному місті, а на освіті, загубленому, у безмежі космосу. Чи варто казати, Космосів. Ми бачили наші перші талурійські дощі, шалені бурі, що більш як на тиждень псували погоду. Пізнали ми і перші талурійські ночі, поки що досить короткі. Важко описати відчуття, коли я вперше чітко побачив на небі сузір'я, що назавжди мали стати нашими. Члени Ради сходилися на неофіційні засідання то до кабінету дядечка, то до його будинку в містечку, то до обсерваторії, яку нарешті відремонтували. Звідти майже не виходили вандаль і масакр, поглинені вивченням гідер, брефор, який їм допомагав, Мартіна, Бевен, його дружина, мій брат і Менар, коли його вдавалося відірвати від формул. Якщо на офіційних зборах практичними питаннями керував Луї, то в дядечка говорили переважно про науку і філософію, і він – Маючи колосальні знання, був незаперечним головою цього гуртка. Часто виступав менар, і нас вражала широта поглядів цього кволого чоловічка з цапиною борідкою. У мене залишилися прекрасні спогади про ці збори, бо саме тоді ми з Мартіною тісно спізналися. Якось увечері я в доброму гуморі піднімався на пагорб до обсерваторії, аж раптом приблизно за три кілометри від мертвої зони у виярку зауважив дивовижний зразок руди. Якщо чесно, знайшов я його не сам. Мені приніс його один з гвардійців, які завжди мене супроводжували, і запитав, що це таке. А за поворотом ми наштовхнулися на Мартіну. «Нарешті! Я вас шукаю!» «Я запізнився?» «Ні, але решта вже зібралися, і Менар демонструє своє відкриття». «І ви вийшли мені на зустріч?» – зрадів я. «Я б так не сказала. Знаєте, моя голова зайнята іншим». «Чим же?» «Вона...» «Та того дня я так про це і не дізнався». Мартіна підвела очі і замовкла з відкритим ротом. Її обличчя було вкрай перелякане. Я обернувся. Просто на нас летіла велетенська гідра». Останньої миті мені вдалося опанувати себе. Я кинув Мартіну на землю і простягнувся поруч. Гідра зачепила нас, але не змогла схопити. Розігнавшись надто сильно, вона пролетіла ще якихось сто метрів і тільки тоді стала розвертатися. Я скочив на ноги. «Тікайте! Біжіть до міста! Уздовж дороги є дерева! Вони вас захистять!» «А ви?» «Займуся цією тварюкою! Маю револьвер!» «Я залишаюся з вами!» «Та тікайте ж, Боже!» Було надто пізно. Я знав, що не мав шансів убити чудовисько з револьвера. Раптом я зауважив нішу у скелі. Я з силою штовхнув туди Мартіну і затулив її собою. Перш ніж Гідра викинула щуп, я вистрелив п'ять разів. Певно поцілив, бо вона зі свистом звернула і трохи відлетіла від нас. Залишалися ще три кулі та ніж. Довгий шведський ніж, гострий, мов бритва. Гідра зависла перед нами, викручуючи щупальцями, наче восьминіг, не відводячи від нас шести вирячених припухлих очей. Помітивши легке посмикування центрального конусу, я зрозумів, що ось-ось вилетить щуп. Я вистрелив три останні кулі, а тоді, вихопивши ножа і низько схиливши голову, кинувся по міщу палець. Я щосили встромив ножа в одне з них і потягнув на себе. Хоч рука й пекла страшенно, я тримався на ногах. Чудовисько втративши рівновагу, викинуло щуп, і він ледь не зачепив Мартіну. Ікла черкнули об скелю, наступної миті, впавши на бік гідри, я кромсав її ножем. Що було далі, пам'ятаю погано. Мене охопила лють. обличчя вкривали шматки гидкої плоті. Здавалося, що ноги відриваються від землі, що я лечу, потім падаю і вдаряюсь. І все. Я отямився на ліжку в будинку дядечка. Ходили за мною масакр і мій брат. Руки спухли й почервоніли. Страшенно боліла ліва частина обличчя. Мартіна, пробалькотів я. «З нею все гаразд. Відбулася переляком», – повідомив масакр. «Я дав їй снудійне. Нехай поспить». «Зі мною що?» «Опіки. Вивих лівого плеча. Ви щасливчик». «Гідра відкинула вас на десять метрів, а у вас, крім плеча, лише кілька подряпин». Ви впали на кущ. Він пом'якшив падіння. Поки ви були без тями, я вправив плече. Лежати вам тут тепер два тижні, не менше. Два тижні? Але в мене стільки роботи. Я щойно знайшов руду. Різкий біль пронизав руки. Докторе, у вас є щось проти цієї клятої отрути? Бо аж горить. За п'ять хвилин почуватиметеся ліпше. Я наклав заспокійливу мазь. Двері різко прочинилися, до кімнати влетів Мішель. Він кинувся до мене, розкривши обійми, та зупинився, побачивши перебентовані руки. «Доктори, що це?» «Нічого страшного». «Друже, якби не ти, загинула б моя сестра». «Ти ж не думав, що я дозволю цій безголовій тварюці нами пообідати?» – спробував я пожартувати. «До речі, Гідра загинула чи ні?» «Загинула? Та ти її на ковбасу пошинкував. Господи, я не знаю, як тобі дякувати». «Та заспокойся ти вже. Я впевнений, у цьому світі нагода відплатити завжди знайдеться». «А тепер?» – перервав нас масакр. «Дайте йому поспати, бо на нього ще чекає лихоманка». Усі тихо вийшли. Коли Мішель переступав поріг, я попросив. «Скажи Бальтеру, щоб уранці зайшов до мене» я занурився у глибокий та неспокійний сон, з якого виринув виснажений, але вже без температури, через кілька годин. Тоді я заснув знову. Цього разу спокійно і прокинувся лише пізно вранці наступного дня. Руки й обличчя боліли вже менше. Біля ліжка, склавшись удвоє, куняв на стільці Мішель. Він усю ніч тут просидів. Почув я голос брата, який стояв у дверях. Як почуваєшся? Значно краще, дякую. Коли я зможу стати на ноги, як ти гадаєш? За словами масакра, за два-три дні. Звісно, якщо не повернеться температура. З-за поля раптом визирнула Мартіна. У руках тримала тацю з гарячим кавником. Це для нашого Геркулеса. Доктор дозволив йому поїсти. Вона поставила тацю, допомогла мені сісти, напхала за спину подушок і швиденько поцілувала в чоло. І це лише найменша сподяк. «Якби не ви, лежати б мені з дутою лялькою». Мартіна штовхнула Мішеля в бік. «Ану, прокидайся, братику. На тебе чекає Луї». Мішель підвівся, позіхнув на повні груди і, запитавши про моє здоров'я, вийшов разом із Полем. «Луї навідеє вас після обіду. А тепер, мій Геркулесе, я вас годуватиму». Чому ви називаєте мене Геркулесом? Це ж очевидно. Ви голими руками билися з гідрою. А я наївний думав, що річ у моїй фізичній красі, відказав я вдавано засмученим тоном. Що ж, жартуйте, це додає сил? І вона стала годувати мене, мов дитя. потім примусила випити чашку кави. Дуже смачно прокоментував я. Дякую, сама варила. Не звертатися ж до ради з проханням про дрібку кави. Нині її вважають за ліки Боюся, нам доведеться відмовитися від кави Навряд чи на телусі ростуть кавові дерева А ще більша проблема – цукор О, я певна, що ми знайдемо якусь цукрову рослину Або ж є пасіка, перейдемо на мед. Ваша правда, та якщо на нашому клапці і ростуть квіти То решта телусу, здається, позбавлена таких розкошів Побачимо, я на все це дивлюся радше оптимістично був один шанс на мільярд, що ми виживемо, і ми таки вижили Її перервав стук у двері Прийшли нерозлучники, Іда і Анрі А ми до героя? Та який я герой, коли тебе притиснули до стінки не уникнути героїзму Ну не знаю, сказав Анрі Мене певно з'їли б Навіть якби поруч була Іда Що? Я почервонів, я не це мав на увазі «Припустимо, поруч була б Мартіна або якась інша дівчина». «Чесно кажучи, я не знаю, що тоді сталося б». «Не вигадуй. Утім, я не для цього тебе покликав. Візьмеш двох гвардійців, які мене супроводжували. Хай відведуть тебе до руди. Роздивися те місце. Принеси мені кілька зразків. Тоді було надто пізно, я не встигнув глянути ближче. Якщо поклад виявиться вартим уваги, це означатиме, що ми знайшли місце для нової колії». «Стережися, Гідр. Бач, вони не лише з граями гасають. Ось тобі доказ. Можуть у двох чи в трьох упасти просто з неба. Тож візьми з собою десяток людей і вантажівку». «Ідо, а як просувається ваша робота?» «Кодифікую декрети. Дуже цікаво вивчати правову систему в стані народження. Рада сама себе наділила диктаторськими повноваженнями». «Сподіваюся, це тимчасово. Але наразі це необхідно». «Що нового в місті?» Луї нагримав на вартових, які пропустили гідру. Мовляв, вона ж була одна? ідеться про третій пост. «Пентюхи!» Луї хоче їх розстріляти. «Це вже занадто. У нас і так небагато людей». Коли через п'ять днів я нарешті вперше вийшов, підтримуваний з одного боку Мішелем, а з другого Мартіною, то дізнався, що їх вигнали з гвардії та на два роки відправили працювати на шахті. «Що до мене...» то я потроху повертався до нормального життя. Ми побудували колію від покладу залізної руди та змайстрували примітивну піч. Гематитової руди було багато, та вона виявилася бідною. Усіх наших потреб задовольнити не могла. Незважаючи на досвід естранжа, ми з великими зусиллями зварили перший чавун. Оскільки придатного до коксування вугілля не мали, чавун довелося переробити на сталь. Чесно кажучи, ми квапилися з першим човоном лише тому, що хотіли випробувати свої сили, адже заліза нам не бракувало. Ми зробили рейки і колеса для вагонів. Біля шахти звели цегляні бараки для робітників. На випадок нападу гідр. Переробили і кабіни в локомотивах. Тепер вони були повністю закриті. Стояла приємна, схожа на весняну погода. Темні ночі ставали дедалі тривалішими. Дядечко і Минар не виходили з обсерваторії і вже відкрили п'ять інших планет. На найближчій проглядалася атмосфера із хмарами. У просвіти можна було побачити моря й континенти. Спектроскоп указував на присутність кисню та парів води. Розмірами планета нагадувала Землю і мала два великі супутники. Певно прагнення розширювати свою територію так глибоко вкорінене в людях, що навіть ми – Маленький уламок людства, який боровся за виживання, тішилися, знайшовши поруч планету, на якій могли б оселитися. Біля копальні під наглядом гарнізону гвардійців ми задля експерименту зорали приблизно гектар талурійського грунту. То був легкий субстрат, багатий на гумус, що утворювався внаслідок розкладу сірих рослин. Я відразу ж, не зважуючи на незгоду фермерів, адже не сезон, висіяв різні сорти пшениці Мішель півдня переконував селян, що на телусі немає сезонів у земному значенні цього слова І що можна сіяти, коли хочеш Під час орання довелося відбиватися від пласких змій Труп однієї з них ми бачили під час першої вилазки Фермери кликали їх гадюками, ця назва і закріпилася за ними хоч вони й не мали нічого спільного з земними гадюками. Довжина їх варіювалася від пів метра до трьох метрів, і хоча отрути гадюки не мали, все ж були небезпечні. Через потужні порожнисті ікла вони впорскували в жертву густу травну речовину, і якщо її вчасно не прибирали, вона спричиняла свого роду гангрену – зрідження тканин тіла, що загрожувало, якщо й не смертю, то принаймні втратою органу, за який гадюка вкусила. На щастя, ці вкрай агресивні і дуже верткі істоти траплялися рідко. Від укусу помер один бик, а один чоловік завдячував життям масакру і вандалю, які негайно наклали джгут і ампутували ногу. Утім, то були єдині жертви гадюк. Першими земними тваринами, які ступили на землю Телусу, були мурахи. Вандаль натрапив на мурашник неподалік від шахти – великі коричневі комахи, забув точну назву. Вони жадібно смакували гумою, яка стікала з сірих рослин. Невдовзі колонії мурах побільшало, а коли наша пшениця визирнула зеленими голівоньками з-під землі, комахи вже були скрізь. У битві з маленькими талурійськими соціальними комахами наші одержали швидку і легку перемогу. Після непростих перших кроків на телусі ці дні видавалися нам щасливими. Весь свій час ми присвячували роботі. Потроху здійснювалося те, що спершу здавалося неможливим. Минуло кілька місяців. Ми зібрали перший врожай пшениці. Неймовірно багатий на зораному гектарі телусу і досить непоганий на земних полях. Пшениця явно добре акліматизувалася. Худоби стало більше, але питання з випасом ще не стояло. Земні рослини явно брали гору над місцевими, З'явилися змішані луки. Дивно було бачити, як довкола сірого куща з цинковим листям пнуться вгору такі знайомі подорожники. Саме тоді в мене з'явився час щоб обміркувати своє нове становище. Одразу після катаклізму я був абсолютно дезорієнтований. Здавалося, що ми довічні вигнанці, що я вже ніколи не побачу друзів, адже будь-які земні відстані були нічим у порівнянні з проваллям, яке нас розділяло тепер. Потім з'явився жах, я потрапив до невідомого світу, населеного чудовиськами, а відразу після цього – Необхідність негайно діяти, не зболікати, громадянська війна, облаштування життя, роль ватажка, до якої мене підштовхнули. Усе це полонило мої думки. Тепер я спостерігав за собою з подивом. У мені переважало прагнення пригод, нездоланне бажання піти далі за обрій. Якось дорогою до обсерваторії я виклав усе це Мартіні. Вона і Мішель там уже не працювали. Свій час вони ділили між громадськими роботами і викладанням наук юному пастушку Жаку Відалю, який виявився значно кмітливішим за інших дітей. Я викладав йому геологію, вандаль-біологію, мій брат – історію землі. Відаль став видатним ученим і, як вам усім відомо тепер, віце-президентом республіки. А втім, не варто забігати наперед. «Тільки подумайте», – скрикнув я. Козен Бернар пропонував узяти участь у міжпланетній експедиції, а я відмовлявся під приводом навчання. Насправді ж, я боявся. Бачте, був готовий на край Землі бігти по незвичайний мінерал, а полетіти з планети страшенно боявся. А в результаті опинився на телусі. І мені тут подобається. Яка іронія! Моя історія ще іронічніша. Я писала роботу, де намагалася довести хибність теорії викривленого простору. Аж ось на власні очі бачу незаперечний доказ. Ми були на половині шляху, аж раптом заволала сирена. Дідько, знову ці кляті тварюки! Хутко до укриття! Укриття були збудовані практично всюди. Цього разу, крім револьвера і шведського ножа, я мав із собою автомат. Найближче укриття було розташоване за 30 метрів від нас. Ми без вагань побігли туди. Я примусив Мартіну війти усередину, а сам залишився на порозі, готовий стріляти. Покотилося каміння. З'явилася вбрана в чорна зігнута постать. Кюре. О, пане Бурна, це ви. Звідки летять гідри? Гадаю, з півночі. Сирена пролунала лише раз. Прошу, заходьте. Сили небесні, коли ж ці пакельні покручі дадуть нам спокій? Боюся дуже не скоро. А от і вони. «Заходьте, у вас же зброї немає!» Дуже високо над нами пролетіла зелена хмара. Маленькі чорні спалахи поцяткували небо під ним. То були наші ракети. Не долетіли. А тепер краще. Наступний залп поцілив просто в центр хмаровиська. І за кілька секунд клапті зеленої плоті дощем полилися просто на укриття. Контакт навіть із мертвою гідрою був травматичний. Мартіна, визираючи з круглого віконця з товстим склом, розмовляла з Кюре. Зрозумівши наскільки небезпечно літати з граєю, гідри цього разу спускалися по вітри. З дверей я бачив, як вони кружляли довкола одного з герметично зачинених локомотивів. Я розреготався. Механік випустив великий стовп пари, страшенно перелякавши гідр. Я сміявся, роззираючись на півдні у місті. Чулися постріли. На площі з колодязем уже лежало кілька мертвих тварюк. Раптом небо потемніло. Я стрибнув усередину і грюкнув дверима. Гідра пролетіла просто над нашим дахом. Та не встиг я всунути дулу автомата в бійницю, як чудовисько було вже далеко. Зненацька Мартіна крикнула. «Жане, швидше сюди!» Я підскочив до вікна. Зовні, за півсотні метрів від нас, до укриття щодуху мчав хлопчик років 12. Його переслідувала велетенська гідра. Хоч небезпека була й смертельна, хлопчик не розгубився і кмітливо використовував дерева і кущі, що заважали хижакові. Побачивши це, я кинувся з укриття назустріч. Гідра набрала висоти, аби пірнути вниз на жертву. Лягай! Хлопець миттю скумекав і впав на землю. Гідра його не зачепила, а я з відстані півсотні метрів випустив чергу 10 куль. Тварюка сіпнулася, розвернулася і бомчала назад до своєї жертви. Я знову націлив зброю, цього разу з 30 метрів, та на третій кулі магазин спорожнів. Якби я почав його міняти, хлопець напевно загинув би. Тож я відкинув автомат, вихопив револьвер. Гідра наближалася. І тоді, повз мене, задихаючись, смішний і незграбний Пробіг, підсукавши свою судану, кюре. Він біг, певно так, як ніколи в житті не бігав. І коли гідра кинулася вниз, він став, розкинувши руки хрестом, власним тілом затуливши дитя, щоб ударив у нього. Нарешті, перезарядивши автомат, я випустив весь заряд у чудовисько з десяти метрів. Воно гепнуло на тіло своєї жертви. Інших гідр довкола начебто не було. Постріли в місті ущухли. Високо в небі майоріло кілька зелених плям. Я витяг тіло кюре. Одного кубічного сантиметру отрути гідри достатньо, щоб звалити бика, а зазвичай вони впорскують у жертву в десятеро більше. Мартіна взяла на руки зомліле хлоп'я, і ми спустилися в місто. Жителі забарикадували двері будинків. Коли ми нарешті дійшли, дитина отямилася. Коли Мартіна віддала хлопця його матері, він уже міг триматися на ногах. На площі з колодязем стояв спохмурнілий Луї. Сумний день. Втратили двох. П'єра Ерве і Жан-Клода Шара. Вони не пішли в укриття, щоб краще цілити в гідр. Втратили трьох, уточнив я. Хто третій? Я все розповів. Що ж, особисто я священників недолюблюю, але цей, принаймні, загинув зі славою. Пропоную влаштувати урочистий похорон трьом полеглим. Так, було б непогано вшанувати пам'ять. І людей підбадьорити теж. Багато хто боїться. При цьому нам удалося вбити 32 гідри. Із зали ради я подзвонив дядечкові, щоб повідомити, що ми живі. Похорон відбувся наступного дня. Луї виголосив коротку промову над могилами, наголошуючи на самопожертві героїв. З цвинтаря я йшов із Мартіною і Мішелем. Ми вирішили скоротити шлях через поля, але на стежці лежало тіло мертвої гідри. Тварина була величезна, метрів шість завдовжки, не беручи до уваги щупальця. Довелося її обходити. Мартіна зблідла. «Що таке, сестричко?» – запитав Мішель. «Вона ж уже не становить небезпеки». «Мішелю я дуже боюся. Цей світ надто дикий, надто безжальний до нас. Зелені монстри!» Повбивають усіх. Я так не думаю. Ми щодня вдосконалюємо зброю. Вчора, якби ми були вправнішими і обережнішими, взагалі не було б жертв. Зрештою, ми ризикуємо не більше, ніж індуси в оточенні тигрів і кобр. Проти кобр є сироватка. «А щодо тигрів, що ж, тиграм ми мало цікаві, але бути перетравленими у власній шкірі бредкими поліпами – жахіття!» І вона тихенько повторила. «І мені дуже страшно». Як могли, ми її заспокоїли. Та коли дійшли до містечка, то зрозуміли, що лячно було не тільки Мартіні. Поїзд із рудою зупинився, і машиніст теревенив із фермером. «Тобі от плювати звичайно!» «Ти в кабіні, щастить тобі!» – казав останній. «А ми, поки зберемо худобу і добіжимо до укриття, можемо десять разів стати харчем. Клята сирена завжди вищить запізно. Можеш вірити, можеш ні, та щоразу, як йду на поле, молюся. У безпеці почуваюся лише у своїй хатині». Того дня ми почули чимало таких розмов. Піддалися навіть робітники заводу, які проте працювали в безпеці. Не знаю, що б ми робили, якби гідри налітали щодня. На щастя, до великої битви вони практично не з'являлися, тож помалу напруга спала. Навіть час від часу доводилося карати ледачих хвартових. Приблизно в той же час я реалізував свій давній план дослідження планети і зрозумів, що «кохаю Мартіну». Щодня ми ходили до дядечка на вечерю, часом у супроводі Мішеля, та здебільшого він уже сидів за столом, коли ми з'являлися. Усіма своїми ідеями я ділився з Мартіною. Вона виявилася чудовою порадницею. Ми обмінювалися думками про свої дослідження і потроху ділилися одне з одним з погадами. Так я дізнався, що Мартіна, у 13 років, залишилась без батьків. Виховував її Мішель. А оскільки він астроном, та й вона виявляла здібності до точних наук, Мішель заохочував її навчатися. Щодо мене, то будучи кузеном Бернара Верілака, я мав нагоду близько познайомитися з членами першої експедиції Земля-Марс, тож знав про них дуже багато. Один репортер навіть зазнімкував мене між Бернаром та Сигурдом Олсоном, як наймолодшого члена експедиції. Потім із мене довго капкували на факультеті. Та коли мені справді запропонували місце у другому польоті, я відмовився. Частково, щоб не засмучувати маму, яка тоді була ще жива, і це справді була поважна причина, а частково тому, що трохи боявся, а це було значно ганебніше. У дядечковій бібліотеці я знайшов кілька газет і показав старе фото Мартіні. У відповідь вона показала мені інше фото – прес-конференцію голови експедиції Поля Бернадака. Олівцем Мартіна обвела юнака і юнку у п'ятому ряду. Це ми з Мішелем. Отримали добрі місця тільки тому, що він астроном. Я той день запам'ятала назавжди. Гадаю, я вас там бачив. Я допомагав Бернарові зі слайдами. Взявши лупу, я роздивився дитяче личко Мартіни на знімку. Так ми щовечора перемовлялися. Невдовзі, навіть не помітивши цього, перейшли на «ти». А Одного вечора, коли на порозі чекав Мішель, ми прийшли, тримаючись за руки. Він жартівливо поклав свої долоні на наші голови. «Діти мої, я голова родини, даю вам своє благословення». Ми перезирнулися збентежені. «Що таке? Хіба я помилився?» І одночасно ми відповіли. «Питай у Мартіни». "Питаю Жана?» І розреготалися. Наступного дня після тривалих міркувань я виклав раді свій план експедиції. «Чи можна, – запитав я Естранжа, – переробити одну вантажівку на легкий танк, обшивши дюралюмінієм і поставивши на горі кулемет?» Так ми зможемо дослідити хоч якусь частину телусу. «А нам це справді потрібно?» – запитав Луї. «Звичайно. Ти ж знаєш, запасів у нас небагато. Залізної руди заледве стане на два роки, якщо користуватимемося потроху. На рівнині і болотах, які нас оточують, навряд чи є поклади металів. Тож рухатися треба в бік гір. Можливо, там знайдуться дерева?» Так ми отримаємо деревину, не вирубуючи земні породи. Адже наших дерев лишилося вкрай мало. Хто знає, може, знайдемо і корисних тварин та вугілля? Чи якесь місце, де немає гідр? Навряд чи вони відлітають далеко від боліт. Скільки на це треба солярки? А скільки споживає наша найкраща вантажівка? 22 літри на 100 кілометрів. Але з вантажем і на складній місцевості споживе всі 30 Припустимо, я візьму 1200 літрів. Тоді отримуємо радіус дослідження 2000 кілометрів. Я не збираюся їхати так далеко, але треба враховувати повороти, зигзаги. Скільки тобі треба людей? Семеро, рахуючи і мене. Візьму Бальтера. Я навчив його розпізнавати основні мінерали. Мішеля, якщо він погодиться. Звісно, я з вами. Нарешті попрактикую астрономію в полях. Ти мені потрібний передусім для топографічної зйомки. Щодо інших членів експедиції, я ще подумаю. Проєкт схвалили одностайно, крім одного голосу – Шарньє. Наступного ж дня Естранж наказав робітникам обшивати вантажівку. Задні колеса в неї були здвоєні. Скло у дверцятах ми замінили на плексиглас із запасів обсерваторії. Посилили замки – Почепили листи дюралюмінію, які за потреби могли захищати вікна. Пробили перетинку між кабіною і кузовом. Останні перетворили на справжню фортецю. Каркас зі сталевих прутів вкрили товстими листами дюралюмінію. На дах поставили кулемет 20-мм калібру, обертати який можна було завдяки педалям. Узяли з собою також 50 далекосяжних ракет, Довжиною 1,1 метри, чотири автомати та два ручних кулемети. Мали 800 набоїв для основного кулемета та по 600 для кожного ручного і по 400 для кожного автомата. У шість баків залили по 200 літрів солярки. Усередині шість лежанок, по три з кожного боку. Один складений столик, ящики з харчами, вони були нам за сидіння. А ще інструменти, вибухівка, баки з питною водою, невеличкий приймач Словом, було досить тісно Усе це освітлювали дві лампочки і три віконця, що герметично закривалися З бійниць можна було стріляти, лишаючись усередині Кулемет на даху обклали новенькими шинами Двигун перебрали повністю Таким чином, у моєму розпорядженні опинилася броньована, добре екіпірована машина, здатна дати гідрам відсіч. Палива ми мали на 4 тисячі кілометрів, а харчів на 25 днів. Випробувавши авто на дорозі, ми легко витиснули 60 кілометрів на годину. А на складній місцевості швидкість навряд чи перевищуватиме 30 кілометрів на годину. Я взявся складати нашу команду. До неї мали війти керівник експедиції – геолог Жан Бурна, начальник табору – Брефор, зоолог-ботанік – Вандаль, штурман – Мішель Соваш, старатель – Бельтер, радіомеханік – Поль Шефер. Останній, колишній авіамеханік, був другом Луї. Я не знав, кого взяти ще. Хотів би масакра, але в місті без нього не обійшлися б. Якось я залишив неповний список на столі, а коли повернувся, квапливим почерком Мартіни там було дописано «Кухарка і медсестра Мартіна Соваш». Хоч і я, і Мішель вмовляли її, відмовити Мартіну було неможливо. Зрештою, оскільки вона була сильною, сміливою, а ще добре стріляла, то я був тільки радий піддатися. Зрештою, я був переконаний, що танк захищає нас достатньою мірою. Тривали останні приготування. Кожен склав кілька книжок та особистих речей, які хотів узяти з собою. Кожен обрав собі ліжко. Між ними було 60 сантиметрів відстані. Мартіна взяла найвище праворуч, я найвище ліворуч. Піді мною спали Вандаль і Брефор, а під нею Мішель і Бальтер. Шаферу довелося спати на водійському сидінні. Для його 1,6 метрів зросту Кабіна була достатньо широкою. Оскільки ми побоювалися спеки, то встановили додатковий вентилятор. Трап, що відкидався біля вежі з кулеметом, дозволяв піднятися на дах. Та за найменшої загрози всі мали негайно ховатися всередині. На світанку блакитного сонця ми зайняли свої місця. Я сів за кермо, поруч мостилися Мішель і Мартіна. Вандаль, брефор і шефер піднялися на дах. Бельтер зайняв місце за кулеметом, у вежі. Ми спілкувалися телефоном. Я переконався, що кожен із нас, зокрема Мартіна, вміє керувати автом, стріляти з автомата та ремонтувати дрібні поломки. Потиснувши руки друзям, обійнявши дядечка і брата, я завів двигун. І ми хайнули в бік замку. Бельтер довго махав рукою з вежі на даху, прощаючись з ідою. Я був збуджений і щасливий, співав на повний голос. Ми проїхали руїни, дісталися залізниці і, збудованою нами новенькою дорогою, радше стежиною, доїхали до рудника. Я зрадів, побачивши вартових на своїх місцях. Якісь робітники метушилися перед початком робочого дня, решта снідали. Ми помахали одне одному. Потім виїхали на рівнину і помчали серед високих талурійських трав. Спершу нам подекуди траплялися земні рослини, та невдовзі вони зникли. За годину ми проїхали останні сліди шин, що залишилися після моїх попередніх розвідок і рушили у невідоме.